Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, într-o discuție civilizată în fiecare zi. Civilizația, nu e asta ceea ce ne dorim cu toții în țara noastră? Da. Uite și doamna primar general al capitalei, a capitalei, scuzați-mă, al capitalei primar, al capitalei, își dorește foarte mult civilizație, așa că s-a hotărât să mărească de 10 ori amenziile pentru care dau dovată de necivilizație. Dezbaterea de astăzi nu este una doar pentru bucureșteni, aceasta este tendința generală în orașele patriei, unde păstrarea curățeniei e într-adevăr o problemă. Trebuie să recunoaștem acest lucru. România ar fi ceva mai frumoasă, dacă ar fi și un pic mai curată, iar noi locuitorii ei contribuim mult, deocamdată, la lipsa curățeniei. Încerc să formulez lucrurile într-un fel în care să nu jignesc pe nimeni. Vă spun așa, cam la ce s-a gândit doamna Firea, decizia nu este luată, este un proiect de hotărâre, cu o expunere de motive însă semnată de primarul general Gabriela Gabriel Firea, Zice așa, amenziile pentru cei care aruncă resturi de țigări, hârtii sau alte deșeuri pe domeniul public, precum și pentru cei care deteriorează mobilierul stradal, vor crește de la 200-500 de lei, atât sunt acum limitele, între 200 și 500 de lei, la 2.000-5.000 de lei, între 2.000 și 5.000 de lei. Aceasta este uh, propunerea doamnei Gabriela Firea și voi, voi enumera aici o serie de lucruri pentru care amenziile sunt între 2.000 și 5.000 de lei dacă se aprobă. Păstrarea curățeniei trotuarelor, arterelor de circulație. Bine, aceste amende se aplică și agențiilor economici și firmelor care trebuie să facă curățenia respective. Să nu arunce zăpada din curs pe trotuare, carosabil, în intersecții, spații verzi, terenuri virane, în canale. Să efectueze și să asigure zilnic curățenia și săptămânal spălarea trotuarelor și a zonelor de acces pietonal. Să asigure menținerea sării de salubritate a locurilor de parcare pe care le-au în folosință din domeniul public. Și-a măturat cineva până acum locul de parcare de la bloc? Este interzisă depozitarea pe domeniul public în, în zona intersecțiilor în jurul stălpilor de iluminat a sacilor cu deșeuri în vederea colectării acestora de către operatorii de salubritate. Dar unde să-i pui doamna firea? Nu mă aud bine? Hai că îmi schimb microfonul. Uh, unde unde să-i punem doamna firea? Că sunt mașini parcate peste tot. Adică, știți, când vine ea cu ele trebuie să-i punem undeva. Că altfel, cum să-i luăm? Este interzisă depozitarea pe domeniul public în zona intersecțiilor, am zis asta, este interzisă depunerea deșeurilor rezultate din îngrijirile medicale, este interzisă răspândirea sau deversarea directă pe sol a apelor uzate menajere, este interzisă deteriorarea mobilierului stradal, trad, stradal și urban, este interzisă aruncarea biletelor de călătorie, aresturilor de țigări, a hârtiilor și altor tipuri de deșeuri pe domeniul public ori în locurile publice, este interzis aruncarea pe domeniul public din autovehicule a deșeurilor de orice natură și acum, atenție, încă o prevedere pentru o altă categorie de contravenții care până în prezent se sancționau cu între 500 și 2.000 de lei. Amenzile vor crește la între 2.000 și 5.000 de lei. Una singură vreau să vă citesc de aici. Curățarea periodică și menținerea în stare de funcționare... Nu, pardon... Um... Să asigure înlocuirea șgheaburilor și burlanelor degradate să mențină corespunzător fațadele imobililor pe care le dețin, a mobilierului urban și stradal, a statuilor și monumentelor aflate pe domeniul public. Asta cu menținerea fațadelor într-un anume fel e o dezbatere pe care am mai avut-o. Ea a fost propusă acum vreo 5 ani de zile de organizația municipiilor din România și am dezbătut și atunci la România în direct și mulți au zis, da, domnule, așa să fie. Întrebarea de astăzi, doamnelor și domnilor, credeți că neaplicarea amenziilor de până acum ține România murdară sau faptul că acestea ar fi fost prea mici? Este bună sau nu este bună o astfel de soluție, așa cum a fost ea propusă de Primăria Generală a Capitalei? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Gabriel! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, părerea mea este că neaplicarea menzilor este problema mm. principală în orice domeniu și în ceea ce privește circulația și în ceea ce privește ordinea și curățenia prin orașe. În momentul în care pe centru sunt anumite persoane care cu scăunelul în fața caselor beau bere, mănâncă semințe și pleacă și lasă așa, nu vine nimeni să-i amendeze sau dacă vine replica este, hai boss, că fac Imediat, pura să o plec. Și În dacă îi amendează, duceți mai departe. Dacă îi amendează cineva, ce se întâmplă mai departe? Păi eu cred că dacă se amendează, atunci după două, trei amenzi, încep să faci curățenie sau măcar să o păstrezi. Nu e, Gabriel, nu e adevărat. Nu plătește nimeni amenziile Sau sunt foarte puțini cei care le, ar, care le plătesc acum la valoarea asta. Să știți și dumneavoastră. Sunt ușor de contestat Dacă face cineva contestație De multe ori ele se prescriu Din păcate Adică astea sunt realitățile din țara noastră Asta înseamnă forme fără fond Dar hai să, luăm, să punem problema și altfel Dumneavoastră dacă ați primi o amendă Nu de 2000 de lei, ci de 500 de lei Cât e în quantumul de acum Că ați aruncat o hârtie pe jos Ați Așa. plăti o sau ați contestat Aș încerca să contest, sincer dar, până la urmă, dacă sunt destule proprie, înseamnă că o și plătesc. Nu dacă cumva, Nu cumva vă e teamă de astfel de amendă? Normal că ți este teamă dacă cuantul este și mai mare, ți este teamă și atunci cât mai mult nu faci lucruri respectiv. Iată, care iată deci frica apăzește via. Da, deci dar mai este și încă un exemplu. Nu știu acum dacă este chiar real, dar ci că este din Germania secolului 16. Când tot așa a încercat un baron local sau, mă rog, un conducător local să facă curățenie în zonă, la el. Lumea, pe timp, aruncau totul în fața casei, mizerii și așa mai departe. S-a încercat cu amenzi, s-a încercat cu punerea unor oameni care să supravegheze și să dea amenzi, dar și ei erau coruptibili. Și s-a ajuns la varianta ca cel care arunca cu noi sau cel care nu-și îngrijea casa să ia amendă și totodată să ia amendă și vecinii care nu l-au curățat la primărie, să zic așa. Deci dumneavoastră propunere. Și în felul ăsta, felul ăsta da. niciun vecin nu vrea să-i amendă pentru că el al de lângă el nu face o curățenie, nici se duce la primărie și îl denunță. Interesantă. Dacă fiecare, fiecare am pune mâna când vedem un lucru să denunțăm lucrurile astea, atunci nu s-ar mai face. Și în ziua de astăzi, în Germania, dacă mergi pe autostradă cu o anumită viteză sau faci niște manevre nu prea permise, imediat ce nu ați participat la trafic, sună la poliție și mai încolo ești oprit și te amendă. Nu e Acest lucru nu e adevărat. Ăsta uh, din eu, urmă vă spun sigur. Eu spun sigur că s-a Bine, vă mulțumesc pentru telefon 037 Bună ziua, Daniela! Bună ziua, Moise, te salut din Hunedoara! Vă ascultăm! Eu sunt într-un totul de acord cu amenzile. Bineînțeles că ne gândim că nu vor avea efect, dar dacă un singur om ia o amendă de genul ăsta, cred că sunt afectați și cei din jurul lui și automat vor fi mai atenți. Cum să fie afectați și din jurul lui? Face? Păi, să zicem. Cum a fost afectată când am dat amendă de parcare a Iurea. Uh, automat, și frații, automat, frații mei și cunoscuții au știut că pe acolo nu e voie să parcăm, au fost atenți și nu au făcut ce am făcut eu. Ok, puterea exemplului, spuneți noastră, este da, mare. Puterea exemplului, da. Dar Noi vi se pare că, că acum, la o amendă mare. de 200 sau de 300 sau de 500 de lei, nu era suficientă puterea exemplului? Nu se aplică, asta e mare problemă. Nu se aplică. Dacă s-ar aplica, cred că s-ar rezolva. Chiar și va să plătească amenda. eu și cred că vor fi mai atenți data viitoare. Vreau să vă spun că în zona Humeidoare avem mai multe locuri de agrement. Întotdeauna când ieșim cu familia pe stradă, de exemplu, da. e un râu. Ajungem acolo, avem mai mulți saci de gunoi, facem întâi curățenia care trebuia să facă cei dinaintea noastră. O facem, pentru că nu putem sta acolo. Tot timpul mergem cu saci de gunoi după noi. Eu cred că e o nesimțire crassă. Nu știu cum ar putea fi combătută. Lucrurile s-au mai schimbat, să știți, în ultimii ani, din punctul ăsta de vedere. Eu am prins și vremurile când, dacă te duceai la iarbă verde, cu sacul de gunoi după tineri, de-a lumea, când plecai cu gunoi în Propaganda mi-e în pază de natură. Vreau să l las okay. curat în oamă mea. Deci ar trebui cumva oamenii forțați, pentru că de bună nu se întâmplă. Okay. nu se întâmplă. Putem fi de acord Ui. cu asta. Adevărata întrebare de aici încolo este în ce măsură genul acesta de măsuri uh, scuzați-mă, genul acesta de decizii prin care crezi de 10 ore amenziile, va fi sau nu, uh, nu știu, va, va produce vreun efect. Ce spuneți Alin? Bună ziua! Alin? Alo, bună ziua! Vă ascultăm, Alin! Eu, sincer, părerea este că nu, nu sunt de acord cu asimile alea. Nu s-a foarte prost, e? Alin! M-a auzit acum? Vorbiți mai aproape de telefon, așa! Ziceam că nu sunt de acord cu majorarea amenzilor, deoarece, având în vedere, nici primăria nu-și face treaba bine. Ați dat de exemplu, cu dezapezarea străzilor, că nu ai voie să împingi zăpada pe străzi. Din, din curte. Atenție, zăpada din curte. Din, din curte, exact. Din curte, pe șosea sau, sau pe trotuar. Pe spațiu public, pe mm. trotuar. Da. Din punctul meu de vedere nu e ok, pentru că eu sunt din ajude, dar cum s-a întâmplat iarna în aceasta, nimic a n a fost curățat. Deci ei, cine ia amendează? Stați puțin, una e una, alta e alta. Ce pe ei amendează cineva? Dacă ia amendează, dar vă întreb așa, de ce ați scoate zăpada din curte? Personal nu fac chestii tot din curte și eu am locuiesc la curte. eu, în cuțișor unde strâng zăpada. Așa. Din, din punctul meu de vedere și strada unde locuiesc eu, unde e zona mea, o și curățam. Așa Va... pentru... Al, Al, Al, Alin se aude destul de rău ceea ce spuneți și mi-e greu să port un dialog în condițiile astea. Îmi cer scuze, trebuie să scurtez discuția cu dumneavoastră. Bună ziua, Andrei! Bună ziua, domnule Vă ascultăm. Eu sunt de părere... Că pe lângă mărirea amenzilor ar trebui și aplicate. De când mă știu eu, n-am auzit pe nimeni niciodată să ia vreo amendă că a aruncat un muc de țigară pe jos sau o cutie de bere sau o fungă de semințe. Am avut în fața ochilor părinte cu copil de mână, i-a cumpărat o înghețată, a desfăcut ambalajul, ambalajul direct jos pe trotuar și a dat băiețelului înghețată în mână să o mănânce. Educația, lipsa educației, Duce la astfel de probleme. Și dumneavoastră, dacă ați fi polițist, ați amenda o mică. în situația asta e, pe care de ați descris-o dumneavoastră. Deci hai să Măcar zicem. Trebui... Andrei, deci nu să un răspuns, că nu-i frumos din partea dumneavoastră. Deci, da, punem problema problema, sunteți, da. sunteți polițist deci... local, trăiți în țara da. România, aveți o leavă vai de capul dumneavoastră, așa că sunteți predispus să înțelegeți și pe alții care trăiesc greu. Vedeți o mămică da. cu un copil care, na, îi scapă pe jos, ambalajul. Vă duceți dar și. Dranghe, ați dat 2000 de lei amendă? Nu. Nu-i scapă. <laughs> Când că aruncă cu bună știință și nu se apleacă să ia, ok, i-a scăpat. Asta se aplece să se aplice să-l ia. Da. De atâtea ori m-am aplicat și am luat hârtia care că a căzut pe lângă coșul de gunoi, că a bătut o pară de vânt da. și mi-a dat-o pe lângă coșul de gunoi. E foarte frumos din partea dumneavoastră, dar în continuare evitați răspunsul. Spuneți cum o mica, cu, cu amenda sau da. nu. În prima și în prima fază i-aș da un avertisment. În prima și în prima fază i da un avertisment. Educația pleacă de la. De Okay. Acea A chemă mică, va trebui să și ducă copilul ca S pe viitor. cu toții de acord. De da, suntem cu toții de acord în privința asta. Doamnă, sunt și suntem vitei așa, dar când el la faptă hai ziceți noastră că ați ți amendau. Ia ia un avertisment. Da. Bine. De ce? Dar de ce să nu fac datoria? Păi, dar nu ia asta amenzi. Dar amândoi ăla nu pe care iau. iau, asta nu mă întrerupe sau nu mă pune în situația de a nu face datoria de polițist comunitar sau polițist local sau ce fi acolo. P păi, tocmai a spus că i-a un avertisment. Pe asta a zis că a trebuit pe lângă amenzile acestea, în primă fază, să fie un avertisment, o mustrare, să existe o, un, o bază. Și care amenda, bază. Când? Amenda... amenda când? Amenda când o mai aruncat din nou o hârtie prinsă de același polițist local care trebuie să o țină minte. Vedeți că nu e ca la mașini, ca la circulație, unde e număr de înmatriculare, e un sistem centralizat și așa mai departe. Păi de asta zic, ar trebui gândit în așa fel încât și aplicarea acestor amenzi să fie pusă în, în funcțiune. Adică pur și da. simplu măresc dar nu am auzit pe nimeni în viața mea să fi primit vreo amendă. Și ca să nu mai zic de anumită categorie de șoferi, care are scrumieră în mașină și care dă geamul în jos și aruncă mucul la cea mai mare distanță de mașină, că, da, că e miroase, urât. Să -mi miroase urât. Mai ales dacă e fără capac scrimirea Vă mulțumesc! 0372069599 Vă mai și provoc câteodată, adică să nu luați adliteram ceea ce spun eu. Bună ziua, Livia! Bună ziua! Vă ascultăm. Um, eu sunt de acord într-o totul să se dea și amezi mai mari, dar să se dea. Asta mai este mai mari de 500 de lei? Mai mari de 500 de lei. Nu vreți vreau să se tăiem capul oamenilor că au scăpat pe jos? O... Mm. Bucată de nu. Hârtie, sau uh, în nu este echivalentul... Uh, nu, nu, nu cred că este echivalentul cu a tăia capul cu amende mai mare. Nu. Eu consider că toate civilizațiile și toate popoarele civilizate din ziua de astăzi s-au făcut tot prin constrângere și tot prin darea de amenzi, da? nimeni nu s-a născut atât de civilizat încât să avem un exemplu că s-a născut poporul german Putem așa fi de acord, altăzi. Livia, sunt de acord cu dumneavoastră și cred că toată lumea va fi de acord cu dumneavoastră, cel puțin ascultătorii acestei emisiuni vor fi de acord cu dumneavoastră, vă garantez, cu o singură observație. Amenda de la un cuantum în sus, încolo, devine neplătibilă. Și atunci ce sens are? Putem să-i zicem 5.000 sau 50.000 de lei? De ce nu 50.000 de lei? Care e diferența? Este o diferență că poate pentru unele persoane nu poate fi într-adevăr plătibilă. Pentru dar... dumneavoastră e plătibilă o amendă de 5.000 de lei? Da. Ok, mă scuzați, da. atunci. Da este, poate. Poate să fie că dacă eu am greșit, eu trebuie să mi asum. Da? Dacă am luat o mașină, o amendă pentru un. Uh, pentru depășire de viteză, trebuie să-mi asum că eu am greșit. Care e cea că... mai mare amendă pe care ați luat-o în viața dumneavoastră, Livia? 5.530. Milio... De lei? Da. Ok. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Argumente. Bună ziua, Dragoș! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, chiar mi-a venit o idee cu neplătibilă. Așa. Mâncă, mâncă folosul comunității. Nu poți să plătești. Sunt răzburdare. Există această procedură. Există această, păi procedură. există această procedură, dar nu și, nu și la chestia cu mucul de tigare. Ai aruncat un de tigare pe ostra stradă o săptămână. Mm -hmm. de, ce, de ce credeți că francezul nu aruncă, sau aruncă și ei, că mai au și ei în zonele lor? Dar în Elveția, în toate țările astea civilizate au fost civilizați cu bâta, cu parul. Ai trecut, ai depășit viteza cu nu știu cât, 50-100 de la mașina. Noi de ce să nu nu-ți permiți să plătești 5.000 de lei amendă, nu arunci mucul, este foarte simplu Dar încă o dată, Dragoș, vorbiți foarte teoretic, în momentul ăsta întrebați noastră la orice primărie câte amendi sunt neplățite, de orice fel, de deranjarea ordinii publici, de exemplu, sau amenzi de circulație, nu sunt să vă spun, oamenii nu pot fi executați sau mai bine zis, decât să aloce energie și chiar bani pentru executarea asilită a unor amenzi, primarii preferă să le lase acolo să se prescrie Aveți dreptate doar că mai sunt și alte variante. Am zis una, na, muncă în folosul comunității. Păi zi, a zis una, să da încă o că nu e aplicabilă, nu poate să aplice o pedeapsă de muncă în folosul comunității, doar o instanță de judecată. Instanțele de judecată da. în momentul de față sunt supraaglomerate, gâlgâie de cazuri de toate felurile, penale, poate civile, administrative. Nu știu, să facă și cazuri mai ușoare pentru chestii rapide, cum e o chestie o amendă, o amendă banală pentru a-i arunca ceva pe jos, se judece foarte rapid. Dar asta trebuie modificată legea la nivel național. Ok. Dar noi nu facem nimic. Deci, nici așa. Este una. Credeți-mă, nu sunt nu, nu țin cu vreun partid sau ceva, dar. N-am nici pus așa, dar nicio este formă asta în discuție. Nu are nicio legătură. Nu trebuie să vă scuzați că i dați dreptate doamnei Firea. E primarul capitalei. Nu, nu mă scuz. Așa? Nu mă scuz, da. Ok. E o discuție, discuție liberă asta aici. Politic, asta, politic, asta facem la România un direct. Un partid politic, nu. Dar este una dintre. Ideile foarte bune. Deci, chiar trebuie făcută chestia asta? Eu mă cer zilnic, cu, de ce nu? Eu vorbesc frumos la abola. El în de ce arunca pe jos muncul de țigară? Mă credeți că unul singur, care era la cravată, frumos, dintr-o mașină neagră, frumos, a deschis portiera și a zis, te rog frumos să mă scuți, au luat țigara de jos. Dar nu se să putem să educăm decât cu biciu pe rest. Eu nu arunc, am aruncat și eu la un moment dat, acum 10 ani eram și eu. Așa. pe fic. Dar uite, se mai civilizează omul. Dar restul trebuie civilizat, noi trebuie să facem cu. Asta și Românul nu face decât cu paru. Vă mulțumesc pentru opinii. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Dacă vă prinde Vlad treanu, că scâpați pe jos un muc de țigară, vă calcă cu mașina lui Subaru, vă spun 0372069599 Toni, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Vă ascultăm. Sunt curios pe anten meu, ce l-a civilizat, dacă acum 10 ani a pe jos, iar acum nu lacimiza cineva cu parul. Uh, părerea mea e că se pună un pic cărută înaintea caiilor. Uh, în primul rând, aș vrea să știu uh, amenziile, indiferent de cuantumul lor. Uh, unde se duc? Când se duc? Pe la ce bugetul local, întotdeauna. Iar acei bani, pe ce sunt i Mmm la cum funcționează bugetul local, ei na, sunt alocați prin buget pentru diferite lucruri. Aha, deci pentru nu se duc într-un fond special, dacă asta spuneți. Bineînțeles. Bineînțeles, eram un varetoric. La curățenie din acești bani, putem afirma că se vor întoarce în jur de 2%, 3%, sunteți scărcotași Sunt acum, Antoni. Sunteți scărcotași. Da, poate, poate. Deci, uh, noi trăim într-o țară, vă spun, acum câțiva ani când la mine la țară a introdus primăria obligatoriu, colectarea deșeurilor menajere, adică a făcut abonament cu o firmă care trece și acum și a gunoiul. da? Aproape că e și revoluție. Lumea nu vrea să plătească. Nu a, înțelegea. Deși gunoiul în mod evident, se ducea pe malul Timboviței până atunci. Uh, bun. Eu acum voi da exemplul personal. Fără fals patriotism local, eu lucrez în Brașov. Și în Brașov oamenii aruncă hârtii pe jos. Nu suntem noi mai frumos decât alții. Ce ardelean atipic sunteți dumneavoastră, Toni. Încerc să parmodeți măcar. Nici în Brașov nu se dau Amen nici eu n-am auzit de nimeni subprimați camânti. Cu toate astea și cred că... Uh, na, uh, cine a fost în Brașov poate confirmă că e o, măcar un pic mai curat decât altorașe. Eu zic că e foarte curat Brașov. Ok. Uh, și? Deci, de ce este e? așa? Pentru că există o firmă care își face treaba să curețe acel bunoi. Și nu odată pe zi și nu de două ori pe zi, ci de câte ori este cu noi. Auleu. Ok, ok. Bine, introduceți un nou element în discuție și vă mulțumesc pentru asta. Eu vă spun așa, că în fiecare zi, pe străzile din centrul Bucureștiului, dar nu chiar în fiecare zi, în 90% din zilele lucrătoare în care vin spre serviciu, sunt blocat de o mașină de gunoi care între 10 și 11, deci într-o oră de trafic destul de intens, adună gunoiul. Deci se adună gunoiul la, și la niște ore La care se întâmplă în orașele mari Să se producă niște mari probleme de trafic din cauza asta Nu știu dacă la Brașov este aceeași situație Dar vă spun că e aproape imposibil Să faci salubrizare permanentă în cursul zilei Eu o soluție asta? Poate fi 0372069599 Andrei, bună ziua! Uh, bună ziua! Vă ascultăm! Ar fi, ar fi o idee Cu ce sunt de acord cu colegi antivorbitorii mei, cu mărirea amenzilor, problema este vis-a-vis -vis de abuzurile care le a face Poliția Comunitară. Ziceți. Înțelegeți. Pentru că una este să arunci un gunoi intenționat pe joș, una să scape bucată. Nu, de e același zi. lucru, efectul e același. Orașul se murdărește. Nu, e același, domnule. Nu vă sperați. În toată Europa, indiferent unde, l-ai scăpat, uh -huh. l-ai ridicat, e ok. Dar să știe foarte bine că se fac foarte multe abuzuri mai ales vis-a-vis de Poliția Comunitară, care nici nu a pus, de exemplu, ți-a picat o pungă din mână, sau să zici că arunci la gunoi că deja e pe tine. De unde din Ardeal sunteți dumneavoastră după accent? Nu sunt din Ardeal, sunt din vestul țării. Și se întâmplă. Sunteți la Timișoara. Vă spun că așa se întâmplă. Andrei, nu știu cum e la Timișoara Poliția Locală. Vă spun că eu îi critic la București doar pentru faptul că sunt extrem de timizi în intervenții, tocmai pentru că așa cum, așa cum povestea cineva și nu numai în București situația asta găsești mai ales prin cartiere oameni, tineri, mai puțin tineri adolescenți sau nu care ocupă un colț de stradă și stau de vorbă sau fac ce vor ei acolo dar după ce pleacă rămâne un covor de semințe pe jos iar da, poliția comunitară nu are curaj în cele mai multe cazuri să le zică nici bună seara ce mai faceți asta e critica mea la adresa lor ca bucureștean vă zic de data asta da, da, vă înțeleg, vă înțeleg. O altă problemă ar fi, sunt atâtea persoane care iau asistența acea socială, banii pe social. Așa. Am văzut un caz concret, de exemplu, la un oraș mic, diversul țări, la Sfânt o Mare, dacă ați avut ocazia vreodată să-l treceți, e ca în Germania, domne. Da, ok, e socialul, vine omul, are anumite ore, face curat, nu e nicio problemă. De ce nu se poate implementa treaba asta la nivel național? Da, toți au ieșit, vor sociale mai mari, vor bani de la stat, moca, dar, păi tati, atâta timp când nu, nu, ești, nu ești o persoană cu handicap și ești capabil de lucru, okay, E, e al, o altă discuție, că vă scoală, duceți în alt, în alt domeniu. Andrei, întrebarea de astăzi era dacă e eficientă sau nu creșterea amenzii. Da, ar fi, pentru că, pentru că lumea se sperie de amenziile mari, în general se sperie. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Gigi, bună ziua! Bună ziua, am pare bine că am reușit să intru în direct. Uh, referitor la metodele astea coercitive. Gigi, dați da un pic mai încet, vă rog, radio și aveți grijă când vorbiți să nu atingeți cu fața uh, tastele telefonului că se întrerupe. Poftiți! Am, sunt uh, pe Henry și am închis radio de tot. Ok. Uh, Părerea mea, pe român pot-i face orice: să-l barce, să-l nu. dacă e băga mâna în buzunar, e pus pungă pe cap. Și, cât, și care... câți oameni știți dumneavoastră cărora le-a băgat statul mâna în buzunar? Păi aici este problema. Sunt legi, nu te aplică. sunt uh, Dar o lege bună ar fi, uh, domne, cu amenda progresivă. Ai uh, aruncat pe jos. Da. Știi de exemplu? 2-3 milioane amendă, A doua nu o să mai fie de 3. O să fie de 5. Următoarea de 10. Urmă de 30. Și să vă vedem. Deci dumneavoastră a ziceți a că sistemul, trebuie, sistemul de până a acum pa. în care amenziile erau cuprinse între 200 și 500 de lei n-a funcționat pentru că nu era amenda progresivă. Uh, nu că n-a funcționat, a fost aplicat. Băcut, sunt multe alte legi care uh, există, dar nu se aplică. Nu? Dar ca și chestie, uh, parcatul unde nu trebuie. Da. Și de regulă vezi mașini scumpe care parchează și cu așa, cu indolență. Deci, aici a făcat și părerea personală, deci că este prețul mașinii, crește și indolența proprietarului Da, asta e o prejudecată. Uh, Vă asigur că nu e așa. Nu, este o regulă generală, dar mă rog, asta este din ce am observațiu. Uh -huh. Și chiar merg foarte mult cu mașina primului. Bine. Uh, drept pentru care tot așa, apar ca mașina unde trebuie. Tot așa. Iau o cu 3, cu 5, cu 10. Nu am mașina, nu i-o ridicat, o acolo, decât pune, dar mai este, trebuie urmărită să fie plătită amenda. În 30 de zile, dacă n-ai venit el, frumos și dulc, băi, nu are bani. Dulc să facă muncă în folosul uh, cu... înțelții, cum am mai spus un alt să vorbitor. Deci, metode ar fi. Și în momentul când știi că ai făcut uh, și notarea, nu mai e de 3, e de 5. Da. Sau uh, nu mai e de 5, o să fie de 10. E, Gigi Becali, dacă ai fi și poate ți-ai venit să arunci cu, cu, cu gunoaie sau să parchezi. Decât dacă, uh... da, decât dacă arunci cu bani și faci în felul ăsta mizerie. Vă mulțumesc, Gigi. Altul decât Becali. Bună ziua, Cristian! Bună ziua! Ca și tine sunt de acord cu această situație în care au existat amezi, dar nimeni nu le-a pus în aplicare. De aia s-a și dezvoltat această practică în care oamenii sunt din ce în ce mai neatenți cu ce este în jurul lor. Mie dar nu, mie se pare că e adevărat acest lucru. Vă spun că trăiesc în București din anul 1993 și Bucureștiul era altădată mult mai murdar decât este astăzi. Nu zic că astăzi e o fericire să trăiești în București, așa cum vă spuneam. Încă sunt locuri în care, na, nu e foarte multă curățenie, e foarte mult praf pe străzi, care vine de la poluare și nu-l nu pot curăța oamenii sau, nu știu, poate dacă primăria vrea să ne pună să spună într-o toare, le facem și asta. Dar nu, nu, nu e această tendință, asta încerc să vă spun. Bucureștiu este astăzi mai curat decât era acum 10 ani. Dau un exemplu. Și mult mai curat, categoric, decât era acum 20 de ani. Ca băiat dintr-un oraș de provincie, v-am mai povestit, când am ajuns în București, am avut un șoc legat de cât de poluat, cât de uh, murdar, cât de asurzitor era acest oraș. Nu l-am schimbat eu, s-a schimbat el, din diferite, că a evoluat societatea românească. Deci nu e o tendință în acest fel care să justifice o astfel de măsură, Cristian. Eu asta zic. Dacă, dacă aș fi fost în locul ei și aș fi vrut cu adevărat să fac treabă, aș fi încercat să pun, să pun mai mult accent pe aplicarea legii, pe atenționarea oamenilor, pe mesaje pe BNR, pe orice, în așa fel încât oamenii să înțeleagă că începem să punem accent pe treaba asta, că o să vină acele amezi, că se vor aplica, că vor exista niște uh, jandari sau polițiști comunitari care vor fi prezenți în parc și care se vor ocupa și de treaba asta și încetul cu încetul se va înmagazina în creierul lor să nu mai arunce pe jos. O campanie de educare, ziceți dumneavoastră. O care să fie, de care educare, -o dubleze sau să oprește pe asta cu deja, Da, susținută deja de ceea, ce, de ceea ce urmează să se întâmple, susținută de apariția acelui om pe care îl știi și îl vezi că este îmbrăcat într -un anum fel, în anumit fel și îți dai seama că va căuta și chestia asta și dintr-o dată îți este mai prezentă în minte ideea asta. Mă, hai să încerc, hai să încerc să mă comport. O să vedeți că atunci și mămica săraca Cu toate că ea are o scuză Și mămica o să scape mai greu pe jos <laughs> Și totuși susțin Să lăsăm mămicile în pace <laughs> Deci suntem, recapitulăm Că ați dat multe idei și interesante Sunteți pentru creșterea amenzilor, da? Am înțeles corect? Ok, la modic okay. Nu ne apucăm să... Ok, așa? deci nu de 10 ori Dar sunteți pentru o creșterea amenzilor Dar Sunt în același timp. timp Dacă dumneavoastră ați fi polițistul comunitar Care e așa Totuși n-ați aplicat o amendă unei mămici, am dat un caz. S-ar putea să fie da, doar o fată da, simpatică, da. neapărat o mămică cu un copil. Nu e vorba de polițistul comunitar. Este vorba că în viziunea mea, până să apară comunistul la comunitar, fre unul sau altul, din cei 10 tineri care au trecut pe lângă mămică, vor ridica hârtia aia. Oh. Aia trebuie să obținem de la români. Foarte interesant. Și de acolo pleacă totul. Vă mulțumesc că sunteți ascultătorul nostru, Cristian. 037 Adrian, bună ziua! Adrian, Adrian? Adrian? A, Alexandru, poate. Am greșit eu, nu scuze. Eu. Să, dați, să dați mai încet, vă rog, radioul că mă, mă, mă aud tot pe, mă mine. Mă, mă, mă pe mine. Radioul este. 2 secunde. Nu, A, Sunt în mers, sunt în mașină, radioul este închis. Că nu mai am semnal, sunt pe autostradă. Ok. Mă okay. Din păcate mă aud tot pe mine, așa că o să vă rog să vorbiți dumneavoastră și când vă întrerup, -vă, vă mulțumesc cu asta și continuăm. Okay. Poftiți. Ok. O să fiu foarte scurt. Nu sunt neapărat pentru aceste mări de amenzi. Uh, Într-adevăr, sunt pentru o mai bună aplicare a lor. Uh, este adevărat că Bucureștiul a început... Să, să se curețe și este o diferență față de cum era acum 10-15 ani și aș fi pentru o aplicare a amenzilor uh, diferită. Un bun exemplu l-am avut când am ajuns, nu știu, acum vreo 4 ani în, uh, în Germania. Nu știu dacă în toată Germania era la fel, dar cu siguranță în landul Hessen. Amenzile variau de la 10 euro până la 100 de euro. 100 de euro era cea mai mare amendă și o luai dacă scuipai o gumă de mestecat pe jos pentru că era considerată non-biodegradabilă și amenzile scădeau cu cât gunoiul aruncat era mai, mai biodegradabil. Pentru un muc de țigară, de exemplu, se plătea undeva la 35 de euro. Iar pentru un șelvețel aruncat pe stradă se plătea undeva la 10 euro. Aceste lucruri Gândiți-vă că le raportez la nivelul Germaniei de acum 4-5 ani un ajutorul de șomaj de la, de la 8. Deci nu salariu minim, ci ajutorul de șomaj. Okay. Deci există soluții. Vă mulțumesc pentru opinia noastră, Alexandru. Între timp mi-a dat cineva un mesaj care zice în felul următor. Se poate utiliza CNP-ul celui care a fost avertizat și un programel care să fie accesat foarte ușor de pe telefonul de serviciu al polițistului. Da, uite, e o idee, se pot găsi soluții. Adrian, bună ziua! Bună ziua! Deci, în legătură cu tema de astăzi, în primul rând ar trebui civilizați participanții la trafic. Vă dau un exemplu, eu mă îndrept spre, spre job. În fiecare zi mă enervez atâta de tare de cel puțin trei ori în care-ți nevoit să fumezi trei țigari, care, bineînțeles, nu le arunc în scrumieră, le arunc pe geam. Așa din cauza nenorocitului care uh, participă la trafic și provoacă diferite... Uh, da? dumneavoastră să faceți mizerie pe jos. să ajung eu ca să, să fiu nevoit. Asta e un sofism, Adrian. Iertați-mă, sunt și o profesionistă în meseria asta, nu merge în felul ăsta. Puteți să ziceți că sunteți criminal pentru că v-ați născut în România, care e o țară de infractori și da, deci asta justifică orice. Nu merge chiar așa. așa. Lui. Nu, nu merge așa. E, cum să nu, -am nu vreți -așa să schimbăm cercul ăsta vicios într-un virtuos, să zicem pentru că eu sunt atât de civilizat încât nu arunc țigările pe geam și alții și altora le e jenă să facă acest lucru de față cu mine. În felul nu, ăsta se propagă nu, o bună practică în societate și în final nu o să ne mai înjurăm nici în trafic. Poftiți. De bun nu, nu, nu, nu, nu. Deci eu nu ai cum. În România nu ai cum să civilizez omul. Deci poți să scoți omul din România, dar România din om nu poți să o scoți niciodată. Uh -huh. La 80% dintre români. Okay. Nu poți. E punctul noastră de vedere. Feriți-vă de Vlad Petreanu încă o dată. Dacă vă prinde, vă calcă și are un subaru de la Dalmare. Vă mulțumesc. Bună ziua, Vlad. Vlad, bună ziua. Bună ziua. Uh, foarte interesantă și foarte bine puntată emisiunea. Uh, referitor la cuantumul amenzilor, uh, mie mi se par uh, prea mari. Uh, nu sunt fumător. Uh, am o adversitate vis-a-vis -vis de uh, șoferii care aruncă chiștoacele pe geamuri, mi-am luat destul de, de nenumerate ori uh, chiștoace, pahare de plastic, peturi, inclusiv cutii de pere de aluminiu împargrizi la mașină din cauza șoferului din față. Uh, Aici problema la noi în România este legată de... asta că n-am înțeles. Deci noi noastră mergeți pe stradă, frecvent, da? Și în mod frecvent cineva din față aruncă un pet pe geam care se oprește în parbrizul noastră. Exact. Adică au fost nenumărate cazuri, nu neapărat în oraș, în afara orașelor, da? Așa. În trafic, unde se circulă viteze destul de mari, 90-90-100, da? da? Și mă trezesc că cel din față aruncă un pahar de plastic. Am primit pet de plastic aruncat din camion din față și mi-a ajuns în parbrizul mașinii. Da, A, e rău, asta e rău. Inclusiv uh, cunie de bere de aluminiu aruncată. Da? Uh, A, și, câte, câte parbrize ați schimbat până acum? Uh, câte parbrize am schimbat până câte? acum? Câte? Două. Două. Să știți că am schimbat da. cinci parbrize până acum, toate sunt parte de pietre. De pe drumurile publice din România. De pietre am o grămadă de ciupituri, dar sparte. Uh, am, am avut spart din cauza pietrei, dar n-am schimbat din cauza uh, chistocelor sau petrol aruncate, dar e vorba de civilizație. Deci, aici, din punct okay. de vedere. Haideți, totul veniți în ce... De la educație. Așa e. este. Un cer este clar, clar. Veniți la dezbaterea de azi. Propunerea de creștere a amenzilor. Este prea. Uh, e ok, creșterea amenzilor, dar. Uh, e vorba de aplicarea lor care nu se face în mod constant da? uh, Cei care o fac câteodată, o fac în exces de zel pentru lucruri mărunte și o fac uh, uh, foarte agresiv da? uh, deci aplicarea nu se face în mod constant, quantumul este prea mare raportat la nivelul de venit al românilor, da? Dacă amenzile de circulație sunt raportate la salariul mediu uh, salariu amenda minim, pentru exact. salariul minim pe economie Uh, amenda uh, pentru aruncatul gunoiului pe stradă, da? Sau a vandalizării bunilor publice. s sunt raportate la ce? La niște valori sociale, dar dumneavoastră aveți dreptate în sensul în care n-am vrut să vin eu cu ideea asta, dar da, cineva poate contesta cuantumul acestor amenzi ca fiind inechitabile. Puneți pro... Noastră a spus problema amenziilor de circulație Care sunt legate de salariul minim pe economie Și a spus-o corect Eu vă spun în felul următor Că dacă fiscul prinde pe unul Acum că a făcut evaziune fiscală Trebuie să-i dea un avertisment. Dacă îl prinde că pe... Că... Nu, cum să o luăm? Să l luăm altfel Dacă eu intru într-un butic Și buticarul de acolo nu îmi dă bom fiscal el riscă un avertisment pentru asta. Dacă îmi dă bon fiscal și eu arunc bonul fiscal în fața ușii lui, el riscă o amendă foarte mare, de până la 5.000 de lei, pentru că mi-a dat bon fiscal și l-am aruncat pe jos. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua! Vă ascultăm! Preferitor la ce a spus o persoană dinaintea mea cu avertismentele avertismentele ar putea fi folosite în mod următor. Primul an sau primele șase luni să se, se dea avertisment. Indiferent că ai aruncat o pungă de pampăr. Da, sau să un se dea. De adică să, să, să fie strada plină de avertismente rupte și aruncate de oameni care le-au primit. Exact. Da. exact. exact. Okay. Dar după astea șase luni se înceapă amenzile. Și ok, cum a spus dumneavoastră, nu toată lumea își plătește amenzile. Dar, uh -huh. pe considerentul ăsta, nici nu mai băgăm în împuștării criminale, nu? Da. Asta Că oricum iesă și o să moară alt om. Da, da, da. Păi, dar se întâmplă asta. Adică, ce aveți? Da, știu. Știu. conștient. <laughs> ok. Dar, Propunerea nu. e validă însă Propunerea exact. noastră propuneți o perioadă de grație exact. Și acum eu o coroboresc Cu ce spunea cineva mai devreme În care să se desfășoare Eventual uh, o campanie de informare Și de educare În care să se, -se, se spună oamenilor Băi oameni, uitați-vă, orașul e urât Pentru că aruncăm pe jos lucruri Hai să nu mai aruncăm pe jos lucruri Dacă totuși peste șase luni mai aruncăm Uite, veți plăti 2000 de lei amendă E de rău Alin, bună ziua Alin? Bună ziua! Vă mulțumesc Legat că sunteți de, acolo, vă ascultăm. Mă bucur. Legat de subiectul zilei, nu cred că mărirea amenzilor a fi o soluție. Și, cum ziceai și tu mai devreme, cred că ar trebui în primul rând să se dea amenzi. Poliția, nu știu, ori le e rușine, ori le e teamă să dea amenzi. Am văzut anumite cazuri nu legate de... o alte prăstenie. preocupațiuni mentale, vorba lui Moromete. Da, poliția da, comunitară e, e destul de timidă, așa cum vă spuneam, exact. în am, am văzut un caz când am vrut să dau amendă pentru altceva, dar tot așa un lucru ușor și a început să plângă, să țipe. -ți fii să... și atunci, mă, bine, gata, gata, gata, hai că te las în pace, plec. Acum, nu știu ce să zic. Eu zic că ar trebui cumva și instruți și 200 de lei dacă îi dai și dai amenda, e ok. 5.000 lei până la urmă contează să dai. Acum, ca un exemplu, eu anul trecut am fost în Japonia am stat vreo trei ani, în mai multe orașe și nu aveau coșuri de gunoi, absolut deloc. Pentru că, există Urmă, riscuri, pentru că există riscuri de atentate teroriste. Să știți că asta cu coșurile de gunoi în mai multe orașe din lume, nu numai din Europa sau din Japonia, au fost coase, pentru că au fost perioade în care se plantau bombe. Pe Champs-Élysées, de exemplu, ah. acum mulți ani când am fost eu, nu erau coșuri de gunoi. Ele sunt riscante. Da, așa e. Dar, doamă, dar acolo știți cum e? Din uh, 10 în 15 metri e un om care dacă arunci pe jos, deci încurajat să arunci pe jos, e cineva care vine, imediat mai și strânge. Ca altfel și nu se poate. Un oraș e... turistic și... Na. Nu, da. și iarăși eu cred că ar trebui să luăm un exemplu de la aici. ce am văzut eu. La ei nici măcar nu se formează pe stradă. Dar o persoană din grupul nostru și a aprins o tigară și în 10 metri vreo patru persoane au atras atenția că nu este voie. Cred că așa ar trebui și în România. Nu știu, și noi, ca oameni, cumva, să trageți în Băi, i-ai aruncat, vezi ce ai făcut. Da. Dar nu suntem, nu suntem uniți. Eu am încercat, am văzut pe cineva care îți făcea curățenie în mașina din Melsa a aruncat prima dată punga de McDonald's. după ai aruncat scrumiera din mașină și tot aruncat. Și i-am dat niște ferești pe lângă sonat. Au primat așa pe mijlocul drumului, s-a dat jos la mine, că ce vrei, bă, care e problema asta? am zic, băi, frumos că poate să-ți dau și pe două. Da. Și atunci, nu no știu cum să dai. Păi, nu. Uh... Ceea ce, ce ați făcut dumneavoastră, în principiu, da, trebuie să, trebuie să confruntăm astfel de oameni, sunt de acord. Pe de altă parte, chiar dacă o suspectez pe doamna Firea că ia astfel de decizii ca să iasă în evidență, ca să ajungă subiect la o astfel de emisiune, până la urmă e dreptul ei de politician să facă acest lucru, uite că în urma unor dezbatere, așa cum le-am avut noi astăzi, se pot găsi soluții astfel încât să fie și mai curatorașul și amenziile să fie mai eficiente. Doamna Firea, poate reascultați emisiunea, că a fost interesantă. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.